Castelul, pista 18. Capitolul al 12-lea. Dimineața se treziră abia după ce sosiseră școlarii și se strânseseră curioși în jurul lor. Era neplăcut, căși din pricina căldurii prea mari, care de fapt cedase spre dimineață, făcând loc unui fric destul de simțitor, se dezbrăcaseră toți până la cămașe și tocmai când începură să se îmbrace la loc, Apăru un ușe Giza, învățătoarea, o fată blondă, înaltă și frumoasă, dar puțin cam țeapănă. Se vedea că era pregătită să-l găsească pe noul servitor și că primise probabil instrucțiuni din partea învățătorului cum să se poarte cu el, căci încă din prag zise, Nu pot să tolerezi așa ceva, frumoase maniere, n-am ce zice. Vi s-a permis să dormiți în sala de clasă, dar eu nu sunt obligată să predau în dormitorul dumneavoastră. O familie de servitori ai școlii care le nevește în pat până în amiaza mare. Rușine! Ar fi multe de obiectat, în special în ce privește familia și patul, își zise ca, în timp ce cu ajutorul Fridei, secundanții nefiind buni, de nicio treabă, culcați pe jos căscau doar gura la învățătoare și la copii, trăgea în grabă paralelele și calul pentru sărituri până în apropiere și arunca o pătură peste ele, formând de astfel un mic spațiu îngrădit, în care să se poată barem îmbrăca la adăpost de privirile copiilor. Liniște însă nu avură niciun pic. Mai întâi, învățătoarea a făcut scandal pentru că nu era apă proaspătă în ligian. ca tocmai se gândise să ia ligianul pentru el și pentru Frida, dar renunță deocamdată ca să nu irite și mai tare pe învățătoare, dar renunțarea asta nu-i folosi la nimic, căci câteva clipe după aceea urmă un tărăboi și mai mare. Din nefericire, resturile cinei nu fusese răstrânse de pe catedră și învățătoarea le dădu jos pe toate cu rigla. Că din cutia de sardele și resturile de cafea se varsă pe dușul și cafetiera se face praf, se vede că nu interesa. Servitorul n-avea decât să strângă și să curețe. Îmbrăcați doar pe jumătate, ca și Frida, rezemați de paralele, priveau cum li se distruge micul lor avut. Secundanții, care pe semne nici nu se gândeau să se îmbrace, aruncau mereu câte o privire de jos dintre cuverturi spre marele amuzament al copiilor. Cel mai mult o durea pe Frida Firește pierderea cafetierei. Abia când ca, o asigură ca să o consoleze că se va duce numai decât la primar să ceară o despăgubire și că o va obține, se îmbărbătă într-atât încât ieși fuga din îngrăditură ca să ia cel puțin fața de masă și să oferească de noi pete. Reuși într-adevăr, deși învățătoarea ca s-o sperie, lovea neîncetat cu rigla pe masă, într-un mod care îți druncina nervii. Când fură în sfârșit îmbrăcați, ca și cu Frida se văzură siliți să indemne îndemne pe secundanții, parcă zăpăciți de aceste întâmplări, cu vorbe și cu ghionturi să se îmbrace, ba chiar să-i ajute. Apoi, când toți erau gata, ca le indică tuturor treburile care urmau să fie făcute în primul rând. Secundanții trebuiau să aducă lemne și să facă focul, dar întâi în cealaltă sală de clasă, de unde îi mai gândeau mari primejdi, căci era probabil că învățătorul se și afla acolo. Frida trebuia să măture, iar ca urma să aducă apă și să facă ordine. Nici nu se puteau gândi deocamdată la gustarea de dimineață, iar ca să afle în ce dispoziție mai era învățătoarea, ca voia să iasă cel din tâi, ceilalți să-l urmeze numai când îi va chema hotărât să procedeze așa, pe de-o parte, pentru că nu vroia, ca prin prostia secundanților, situația să se înrăutățească și mai tare, pe de altă parte, fiindcă vroia, pe cât posibil, să omenajeze pe Frida, căci ea era ambițioasă, pe când el nu, ea era sensibilă, iar el nu, ea se gândea numai la micile neplăceri prezente, el însă la Barnabas și la viitor. Frida ascultă cu atenție dispozițiile sale, abia își lua ochii de la el. Îndată ce ca ieșit dintre pături, învățătoarea strigă în mijlocul râsetelor copiilor, care de acum încolo nu mai încetară. V-ați făcut somnul?" Și când ca, ne în seamă întrebarea, fiindcă în fond nu era o întrebare propriu-zisă, se îndreptă spre la babou, învățătoarea întrebă. Dar ce ați făcut cu mânța mea?" O pisică bătrână, mare și grasă, zăcea întinsă pe masă și învățătoarea examina una din labele ei puțin rănită. Va să zică, Frida a avusese dreptate. Această pisică, chiar dacă nu sărise pe ea, căci nu părea să mai poată sări, dar trecuse peste ea mai mult rânduse, se se speriase de prezența unor oameni în clasa de obicei goală, fugise să se ascundă și, în graba asta neobișnuită pentru ea, se rănise la o labă. Ca încercă liniștit să explice învățătoarei toate astea, ea însă nu reținu decât ultimele cuvinte și zise, Ei da, voi ați rănit-o. Așa v-ați început șederea aici. Uită-te și dumneata." Și, chemându-l pe ca la catedră, îi arătă laba și, înainte ca el să se poată feri, îi trase cu ghearele o dâră peste dosul mâinii. Ghearele erau de multocite, dar învățătoarea, de data asta fără milă față de pisică, le apăsase atât de tare încât dâra sângera. Iar acum dute la treburile dumitale, mai zise nerăbdătoare, aplecându-se iarăși asupra pisicii. Frida, care împreună cu secundanții, privise pe după paralele, scoase un țipăt văzând sângele. Ca, își arătă mâna copiilor, spunând, Vedeți, asta mi-a făcut-o o pisică rea și perfidă. Nu spunea desigur pentru copii. Rusetele și țipetele lor deveniseră oare confirești, Așa că nu mai aveau nevoie de alt motiv sau alt îndemn și niciun cuvânt nu le mai putea domina sau influența. Cum însă nici învățătoarea nu reacționa la această jignire decât printr-o privire piezișe, rămânând și mai departe preocupată de pisică, furia ei subită părând deci potolită prin pedepsirea sângeroasă a lui ca, acesta o chemă pe Frida, îi strigă și pe secundanți și se apucă de treabă. Când Ka scoase găleata cu apă murdară, adusese apă proaspătă, și început să măture clasa, un băiat de vreo 12 ani, ieșit din bancă, îl prinse de mână și spuse ceva de neînțeles în mijlocul zarbei. Atunci, deodată, zgomotul încetă și ca se întoarse. Se întâmplase lucruri de care se temuse toată dimineața. În ușe apăruse învățătorul. Așa mic cum era, ținea cu fiecare mână pe câte un secundant de guler. Pe semne îi prinsese luând lene, căci striga în gura mare, făcând o pauză după fiecare cuvânt. Cine a îndrăznit să spargă ușa șopronului? Unde e individul ca să-l zdrobesc?" Atunci Frida se ridică de jos, căci se ostenea tocmai cu spălatul podelelor la picioarele învățătoarei, se uită spre ca, de parcă ar fi căutat să ia putere de la el, și zise, manifestând în privire și ținută, ceva din vechea ei superioritate. Eu am făcut asta, domnule învățător. N-am știut cum să mă descurc altfel." De vreme ce clasele urmau să fie încălzite de dimineață, trebuia să deschidem șopronul și nu îndrăzneam să vă cer cheia noaptea. Logotnicul meu era plecat la curtea domnească, s-ar fi putut să rămână acolo peste noapte, așa că a trebuit să mă decid singură. Dacă am greșit, vă rog să mă iertați, luând în considerație lipsa mea de experiență. M-a certat destul logotnicul meu când a văzut ce s-a întâmplat. Ba mi-a interzis chiar să fac focul de vreme fiindcă a gândit că, închizând șopronul cu cheia, ați vrut să ne indicați că nu vreți să se înceapă cu încălzitul până nu veniți dumneavoastră. Că nu s-a făcut focul, este deci vina lui, dar că s-a spart ușa șopronului, e vina mea. Cine a spart ușa?" întrebă învățătorul pe secundanții care tot mai făceau încercări zadarnice să scape din strânsoarea mâinilor lui. Domnul!" ziseră ei, arătându-l cu degetul pe ca, pentru ca să nu rămână nicio îndoială. Frida râse și acest râs părea mai convingător decât cuvintele ei. Apoi început să stoarcă cârpele cu care spălase pe jos, îngăleată, ca și cum incidentul s-ar fi încheiat cu cuvintele ei și declarațiile secundanților ar fi fost doar o glumă ulterioară. Abia după ce în îngenunche din nou ca să-și continue munca, zise. Secundanții noștri sunt niște copii care, în pofida vârstei lor, ar trebui să mai meargă la școală. Am spart ușa șopronului spre seară, singură, cu toporul. A fost foarte ușor, n-am avut nevoie de ajutorul secundanților, m-ar fi deranjat doar. Pe urmă noaptea, când a sosit logodnicul meu și s-a dus să vadă paguba făcută, să o repare chiar pe cât posibil, secundanții au alergat după el, probabil pentru că se temeau să rămână singuri aici. L-au văzut meșterin ceva la ușa spartă și de aceea spun acum, mă rog, sunt niște copii. În timpul explicațiilor Fridei, secundanții dădeau din capa negare, continuând să arate spre ca și se străduiau mutește prin mimică, s-o pe Frida în părerea ei. Cum însă nu reușiră, renunțară în cele din urmă și, luând cuvintele Fridei drept o poruncă, nu mai răspunsă deloc la întrebarea repetată a învățătorului. Așa, zise acesta, va să zic că ați mințit? Sau în orice caz l-ați învinovățit cu ușurătate pe servitorul școlii? Ei tăceau mereu, dar tremurau și aruncau niște priviri temătoare în jur, ceea ce părea să indice că se știu vinovați. Atunci am să vă trag numai decât o bătaie," zise învățătorul, și trimise un copil în sala cealaltă să aducă nuiaua. Când o ridică să lovească, Frida strigă, dar au spus adevărul și, aruncând disperată cârpa îngăreata cu apă, încât stropii săriră până departe, alergă să se ascundă după paralele. O bandă de mincinoși, zise învățătoarea, care terminase tocmai cu bandajatul labei rănite și luase pisica în poală, unde abia avea loc. Prin urmare, totuși, domnul servitor al școlii, zise învățătorul, împingându-i pe secundanți cât colo și întorcându-se spre ca. Acesta ascultase tăcut, sprijinindu-se în coada măturii. Acest domn servitor, care acceptă din lașitate să fie acuzați alții de propriile sale mârșăvii, Mă rog, zise ca, observând că intervenția Fridei potolise totuși întrucâtva accesul de mânie nestabilită a învățătorului. Dacă secundanții ar fi mâncat puțină bătaie, nu mi-ar fi părut rău. Dacă au fost cruțați cu vreo zece prilejuri când ar fi meritat-o, ar fi putut să-i spășească barem odată pe nedrept. Dar și independent de asta, mi-ar fi surus să se poată evita o ciocnire directă între mine și dumneavoastră, domnule învățător. Poate că și dumneavoastră preferați așa. Dar cum Frida m-a sacrificat acum în favoarea secundanților, aici, ca, făcu o pauză și în liniștea care se lăsase, se auzi de după cuverturi plânsul înfundat al Fridei, trebuie să clarificăm niște lucruri. Nemai pomenit," zise învățătoarea. Sunt în întregime de părerea dumitale, domnișoară Giza," zise învățătorul. Dumneata, servitor al școlii, ești firește concediat pe loc." din cauza delictului rușinos în exercițiul funcțiunii. Îmi rezerv deocamdată dreptul de a vă pedepsi ulterior, dar acum să vă cărați îndată cu toate catrafusele. O să fie o adevărată ușurare pentru noi și, în sfârșit, vom putea începe cursurile. Deci, urgent! Nu mă mișc de aici, zise ca. Sunteți superiorul meu, dar nu acela care mi-a conferit acest post. Acela e domnul primar. Nu accept altă concediere decât din partea dumii sale. Dânsul însă nu mi-a dat acest post ca să deger aici împreună cu ai mei, ci, așa cum ați spus și dumneavoastră, ca să mă împiedice să întreprind din disperare fapte necugetate. Concedierea mea subită ar fi ceva de-a dreptul potrivnic intențiilor dumii sale. Până nu aflu contrariul, chiar din gura sa, nu o pot crede. De altfel, este probabil și spre avantajul dumneavoastră dacă nu dau urmare acestei concedieri necugetate. Nu-i dai urmare, va să zică. Întrebă învățătorul. Ca făcut nu din cap. Gândește-te bine, zise învățătorul. Hotărârile dumitale nu sunt totdeauna dintre cele mai fericite. Gândește-te de pildă la după amiaza de ieri, când ai refuzat să fii interogat. De ce amintiți asta acum? Întrebă ca. Fiindcă așa îmi place, zise învățătorul. Și acum repet pentru ultima oară, afară. Când și asta rămase fără efect... Învățătorul se duse la catedră și se sfătui, cu voce scăzută, cu învățătoarea. Aceasta pomeni, între altele, de poliție, dar învățătorul a respinse ideea. În cele din urmă se înțeleseră. Învățătorul porunci copiilor să treacă în clasa lui, urmând să li se predea lecțiile acolo, la oaltă cu elevii ceilalți. Bucuroși de puțină variație, copiii porniră râzând și țipând, clasa se goli numai decât, iar învățătorul și învățătoarea Ieșiră și ei în urma lor. Învățătoarea ducea catalogul și, culcată pe el, pisica perfect nepăsătoare de atâta o sânză. Învățătorul ar fi lăsat bucuros pisica în sala aceasta, dar, la o aluzie în acest sens, învățătoarea se împotrivi, pomenind de cruzimea lui ca Astfel, pe lângă toate necazurile pe care îi le pricinuise, ca îi mai puse în cârcă și pisica. Probabil că asta a avut o influență asupra ultimelor cuvinte pe care învățătorul le mai spuse din ușă lui ca. Domnișoara se vede silită să părăsească această sală de clasă împreună cu copiii, fiindcă ești recalcitrant și nu dai urmare concedierii mele, și nimeni nu-i poate pretinde ei, unei fete tinere, să predea în mijlocul menajului dumitale tale murdar. Rămâneți deci singuri, nestingeriți de dezgustul unor privitori cum se cade, și lăfăiți-vă aici în voie. Dar nu va dura mult, vă garantez. Apoi trânti ușa.